Хай пан буде певний, ми зробимо козакам нові комейки нову солоницю. З такими надіями і думками приїхав пан Януш і молоді шляхтичі до Львова. Та не так склалося, як гадалося. Ну, спів власник Пилявського замку добре розташуватись у палаці свого брата Стася та трохи відпочити, як на покрову, вже по Львову пробігла чутка, що Хмельницький з величезним військом Наближається до Львова і за кілька день уже прибуде до нього Почувши ті вісті, польські пани й привітці польська війська, що прибивши з-під пиляви, нахвалялися вигубити під Львовом всіх козаків, якщо тільки вони насміють наблизитись Тепер зразу поховалися і один по одному почали тікати з Львова до Варшави тільки Ярема Вишневецький ще кілька день метушився по Львову, збирав от всіх заможних грошей на військо, зібрав саме військо, але врешті зник і він, і тільки вже листом сповістив, що він мусить виїхати до Варшави на обрання короля. Народ у Львові почав хвилюватись. Єзуїти по костьолах та монастирях Святим Христом заклинали всіх католиків узброїтись і, ставши за святу віру з мечем, зрятувати, львівські святощі, одноруги схизматиків. Хоч більшість мешканців у Львові були українці, але під впливом поляків і вони занепокоїлися, хоч і не за душі свої, так за своє добро. По місту збилася метушня, замки і монастирі рештувалися гарматами, передмістя почали окопуватися рівчаками та захищатися засіками. 6 октября 1648 року Хмельницький був на тій самій горі, з котрої нещодавно дивилася на Львів Галина і теж любував звідтіля на красу стародавнього багатого города. «Що ж лишиться, – думав він з тієї краси, коли пустити похазяйнувати в місті Кривоноса або Тишу. Не попустю, щоб козаки спустошили Львів, бо він не польський». Ліпше візьму з поляків та жидів окуп, та й нехай сидять тут, як сиділи. Полякає тільки їх, щоб охоче витягали з гаманів золото. Такі свої думки Гетьман таїв у собі, і не виявляв їх навіть такий близький до себе людині, яким останнім часом став до нього чорнота. Жвава та рухлива вдача молодого військового обозного Дуже подобалися Гетьманові, а лагідні та чемні його звички та широкий завдяки освіті світогляд зробили чорноту найближчим його бесідником і товаришем його бенкетів. І незважаючи на це, коли розмова торкалася дальніших заходів проти Польщі, Хмельницький ставав нещирим навіть з чорнотою. Надвечір, коли козацьке військо виникло на обрії неба, мури та башти Львова були аж чорні від людей. Мешканці покидали свої будинки і позлазили на башти, щоб подивитись на козацьке військо. Вийшла на мури Галина з батьком і обома закоханими в неї ротмістрами. Пан Прислав та пан Струсь не покинули Львова. Правда, коли виїздив з Львова Вишневецький, вони умовляли пана Януша теж виїхати з міста. Та старий шляхтич все ще не вірив в те, що козаки насміли б бити на міцний город, і не схотів виїздити, а через те, ревнуючи один одного до Галини, не поїхали й шляхтичі. Коли Галина зійшла на башту, на очах її усі боки піднімалися гори, а по горах на сході сонця видно було, як пересувалися козацькі полки, оточаючи передмістя. Милий мій тут близько, подумала Галина, і серце її гулко застукотіло. Може він зараз дивиться сюди згори, і наші погляди зустріваються, хоч ми того і не почуваємо. Дівчина не бажала лиха полякам. Навпаки, серце її боліло через тіне щастя, що впали на її рідну країну. А проте серце її рвалося до козацького табору. І бажало, щоб козаки якнайскоріше ввійшли у Львів, тільки увійшли не з мечем та вогнем, а як брати полякам з ласкою та згодою. Козацькі повки густішали, ширилися по горі і обгортали півколом галицьке передмістя. Під промінням вечірнього сонця залізні списи козаків блищали вогнем, і ті виблиски досягали до львовських мурів і очей поляків, викликаючи в натовпах жінок та дітей скрики страху і розпуки. Навпаки, серед незаможного львівсько-українського міщанства, а ще більше серед міських робітників, що натовпами вкривали мури, вчувалися крики радості. «Глянь, глянь!» – звертався один робітник до другого. «Як отой полк верхівців полетів в праву руку. Дивись, як вони басують кіньми!» «Певно, то запорозці!» – отповів його товариш. «Ой, буде завтра мляхам кепсько! Запорозці зіб'ють з них пиху!» «Та воно й зараз уже ляхи!» Не ті стали. Годі вже бульдючитись та хлопами нас звати. Робітники весело сміялися, підморгуючи один одному в бік польських панів та ксензів, що стояли на мурах з пополотнілими обличчями. «О, Боже, милий!» – простагнав пан Януш. «Якої ганьби діждала наша нещасна батьківщина!» Отруєне жало бунту діходе до самого серця Польщі. Ми, поляки, не спромоглися вправитися своїми власними неузброєними хлопами. Ще є час і можливість пане Янушу виїхати з Львова, сказав пан Прислав. Через кілька день може бути вже запізно. Тепер безпека тільки там, встряв до розмови пан Струсь, де наше військо, воно ж одійшло до замостя. «Мало, я тепер покладаю надії навіть на наше військо», – відповів пан Януш. «О, Боже, правий! Де ж ті славні наші рицарі, що з Жолкевським, Стефаном Баторієм та Хоткевичем доливали світ своєю одвагою?» Пан Прислав став ближче до пана Януша і почав говорити стиха. «Зверніть увагу на те, пане Янушу, що у Львові більше схизматиків українців ніж католиків». Гляньте, як вони радіють, побачивши на обрії козаків, як вороже поглядають на нас. Ми тут маємо ворогів не тільки за містом, а навіть у самому місті. «Чи можливо ж підводити тут під небезпеку таку красуню, як панна Галина?» Сказав пан Струсь, закручуючи вуса і пускаючи дівчині очима таких бісиків, що, здається, пройняв би серце навіть мертвої. Проте дівчина лишилася непохитна. — Чи не про себе пан Струсь турбується? — з посміхом сказала вона. — Я не боюся козаків. — Опадаю до них перед одвагою молодої панни, — говорив Струсь, кланяючись і брязкою, перед панною острогами. — От вам слід було б керувати нашим військом, а не панові Домініку. Сонце тим часом схилялося на захід, з байраків улазив сивий туман і скоро піднявся завісу між козаками і мурами Львова. Всі рушили з мурів в місто до своїх хат. А коли Галина з батьком наблизилася до сходні, що спускалася з мурів, великий натовп одлучив її від батька і од небажаних залицяльників. Не маючи сили прокласти собі стежку, вона посувалася разом з натовпом. І була вже недалеко сходні, коли почула у своїй руці згорнутий папірець, а разом з тим хтось біля самого її вуха проказав, якщо ясна панночка хоче щось почути про козацького полковника Чорноту, так нехай смерком вийде в свій садок. Молода дівчина вся палахнула рум'янцем, схвилювання обернулося в той бік, звідки ля чула голос, але нікого, кого б вона знала, навкруг неї не було, і тільки папірець у руці упевняв її в тому, що слова їй не уявлялися, і що голос справді говорив до неї. Коли Галина, сховавши цидулку за комір керсета, зійшла вниз, на вулиці вже чекав її стурбований батько, пани ж, Прислав та Струсь зійшли згодом, ремствуючи на нечемність натовпу, що не дав їм зійти по Сходній раніше. Будинок брата, пана Януша Стася, був невеликий, як і всі будинки, що містилися в старому місті. А дивився він на узеньку вулицю з всього трьома вікнами з усякого поверху, а поверхів було два, та ще високе горище з вікнами, а на тому горищі – Теж були досить добрі горниці. Позад дому спадав вниз до ярка узенький садок, засадений буском та вишнями. У той то невеликий садок і вийшла Галина, після того, як уже добре смеркалося. З цидулки молода дівчина вже знала, що її любив Іван Живий і кохає її. Та сього їй було замало, і вона нетерпляче чекала тієї хвилини, коли почує одневідомого, невідомого, де і як він бачився з козацьким полковником. Нарешті, коли вже добре смерклося, вона зійшла непомітно для інших усадок і, проминувши кілька кущів, здивила високу чоловічу постать, зап'яту чорним запиналом. Коли дівчина жахливо поточилася назад, невідомий одгорнув своє запинало, і з-під нього виглянув довгий закарлючений ніс і рухливі вузенькі очі Рудого Лейби. Галина не пізнала Лейбу, бо бачила його з пейсами та бородою. «Хто ти?» – спитала вона здивовано. «Ой, вай, хороша панночка, не пізнала родого Лейбу», – сказав весело жит. «Панночка давала Лейбі з баржі цидулку до пана Чорноти, так я приніс їй відповідь. «Ой, який він хороший пан, наче справжній шляхтич, він у мене в корчмі вечеряв і подарував мені коня, щоб я зрятувався». «А що ж ще робив з баражі пан Чорнота? Чи не мучив він своїми козаками поляків? Ой, панночко, що там було з баражі? Ксензів вішили в костюлах на дзвіницях, всіх поляків вбивали, а нас жидів живцем в колодязі кидали. Страшний суд там був, хто не втік, всі загинули». «І пан Іван так робив?» – неспокійним голосом спитала Галина. Одно слово лейби і серце дівчини назавжди відхилилося б козака, але жит її заспокоїв, як то можна, щоб такий освічений пан, як полковник Чорнота таке вробляв, то все крило ніс, щоб упав на його голову гнів і гови. Ти можеш знову однести листа пану Чорноті? Ой-вай, однести в козацький табір. Хіба не невідомо, що козаки не лишають живим жодного жида? В мене жінка і діти. Мені треба скоріше тікати з Львова. А як би я хотіла його побачити, зітхнувши, сказала Галина. Якщо панночка хоче бачитись з паном полковником, так нехай напише йому цидулку, щоб він прибув сюди, у Львів, а я ту цидулу Пришлю з певним посланцем. Як, щоб він прибув сюди в Львів, так його ж захоплять тут наші і засудять на кару. Лейба зробить це так, що ніхто пріч панночки не буде бачити козацького полковника, а після побачення виведе його безпечно за браму. Зроби це, Лейба, скрикнула Галина, і трохи не кинулися цілувати старого жита. Тільки радість їй була недовга. Вона пригадала, що Лейбі за його послугу доведеться добре заплатити. У неї ж було всього кілька талерів. «В мене не буде чим Лейбі заплатити», – журливо промовила вона. «О, я з панночки не взяв би заплати. Я такий вдячний пану Чорноті, що для нього все зроблю без грошей, якщо тільки Бог мені допоможе». Після дальнішої розмови вони умовились на тому, що завтра ранком панна Галина зустріне Лейбу недалеко найближчого костюлу і передасть йому листа до Чорноти. Підступивши з військом під Львів, Хмельницький покликав полковників і всю військову старшину в свій намет на вечерю, та щоб разом перемовитись і про військові справи. Посеред гетьманського намету стояв довгий стіл, а на столі кілька жбанів з вином та медом. Посуд на столі вилався серідно, добута на війні від поляків. Їжа ж за вечерю була проста – ковбаси, печений валах та кілька полумисків вареників. Пив за вечерею чимало, всяк сам коряком наливав собі в кухоль з жбану вина, тієї ж моди, щоб вино наливали пахолки або служниці, тоді ще не було. Гетьман випив вже три кухля венгерського – і заохочував до того й гостей. Дехто з останніх вже і сп'янів, так що хоч би й до свого намету йти. Так Гетьман нікого з-за столу не пускає. «Пийте, друзі мої, побратими!» – говорив він, підливаючи декому вина власною рукою. «Пийте за славу козацьку, за щасливу долю неньків України!» Коли всі випили, Чорнота звернувся до Гетьмана. «Давай же, батьку, прославимо завтра Україну на весь світ!» Добудемо завтра Львів. Нехай завтра він буде рідним братом нашому славному Києву, бо Львів і Київ – діти однієї неньки України. «Чого ж хапатися?» – сказав Хмельницький. «Треба раніше обдивитися на мури та рівчаки та постріляти з гармат, а тоді вже бити на місто. Не бачу і роздивлятися довго, сперечався Чорнота. Я тобі його добуду до обід, тільки дозволь. Гляди, щоб не впікся». Не бійся, Чорнота ще ніколи козацької слави воргам під ноги не кидав. Бити ляхів, бити почали обзиватися інші полковники. Треба бити на них, поки не опам'яталися, бо як не візьмемо Львова зараз, то бісового батька добудемо його з часом. Гетьман важив так, що панувати Львовом нелегко, і щоб не виявляти перед старшиною свого небажання. Добувати його, рішив дати чорноті самі наймолодші полки, маючи надію, що з ним військовий обозний вгород не вдереться, а все-таки налякає поляків, і ті почнуть откупатись. «Ну, нехай буде по-твоєму», – сказав він до чорноти. «Дам завтра тобі скільки полків і йди з ними, полохай ляхів». Ранком другого дня, – Чорнота, довідавшись, що Гетьман призначив на штурм Львова самі молодші полки, сів на коня й поїхав обдивитись на них. Всі полки, кількістю 10 тисяч людей складалися з селян та ремісників, що тільки недавно підвели рахунки з своїми панами. Всі вони були з Волині, Поділля та Галичини, де повстання піднялося тільки останніми часами. Одежа на всіх була селянська, різноманітна – хто був у чумарці, хто у сірєдці, а хто у самій сиротці, не вважаючи й на осінь. На ногах не всі мали чоботи, багато козаків були в постолах. Узброєні козаки були здебільшого списами, проте чимало їх було з вилами і косами, без ніякої іншої зброї. Галицькі жопришки були здебільшого з самими киями, через що їх, їх і прозвали кияшниками. Рушниць в молодих полках було обмаль, та й ті, що були, годилися тільки для полювання, а не для бою. Не вважаючи на такий склад своїх полків, Чорнота не журився, бо він уже надумав, як добути львів майже без зброї. «Що ж, панове молодці!» – весело звернувся він до козаків. «Будемо бити ляхів!» «А вже ж не їх, еретичних синів!» – відповідали козаки. «Вони нам уже й в печінках сидять!» «Глядіть, же, діти!» почав повчати козаків чорнота. Гетьман посилає вас у перший великий бій, щоб вивірити, чи справді з вас козаки будуть, чи може вам тільки толят пасти та сіяти гречку. Не бійся, батьку, залунало по полю, віддячимо ляхам за їхнє знущання. Багато вони пили нашої крові, нап'ємося сьогодні і ми їхньої. А глядіть ще, тут у місті більша половина наших людей, українців, щоб не було помилки, щоб не вбити замість ворога свого брата, бити тільки тих, хто сам погрожує вам своєю зброєю. На чуже добро очей не поривайте, поки не заграють в сурми ніде не спинятись, хоч би перед очима золото було розкидане.